Годишна среща на Веригата в Варна, 1903 година. На 9 август събота дойде Тодор Стоянов и на 19 август си отиде с доктора. На 17 август неделя имахме тайна вечеря, а от 14 до 17 август се състоя съборът ни, от който се взе следващият протокол. Протокол номер 1, град Варна, 14 август 1903 година, вечерта. Членовете на Обществото за повдигане на религиозния дух на българския народ, по призванието Божие, събрани на годишен събор в град Варна, в хотел Булевар, стая номер 4, под председателството на господин доктор Миркович от град Сливен и членовете. Госпожа А. Доктор Желескова от град Варна, и госпожа Мария Казакова, учителка от град Велико Търново. И господин П.К. Дънов от град Варна, Пенюкиров Тодор Стоянов и Милкон Портомиян от град Бургас решиха. Едно събранието по вишегласие избраза дългодител П.К. Дънова и закъсяка госпожа Мария Казакова. Две Членските вносове на членовете от 14 август 1903 г. до 14 август 1904 г. са доброволни, които ще се внесат в течение на цялата година, както следва. Господин доктор Гамиркович 150 лева Госпожа М. Казакова 50 лева Господин Тъстоянов 30 лева Господин М. Портомиян 30 лева Господин П. Киров 20 лева Господин Пък Дънов 40 лева. Госпожа А. Доктор Желескова 40 лева. Трето. През втората годишнина да се изостави печатането на толкованието на Евангелието в Списание Виделина. Четвърто. Събранието задължава членовете си да събират разни спиритически явления и ги препращат към редактора на Списание Виделина. Наличната сума на обществото, събирана от 1897 година, състояща от 200 лева, се предаде на госпожа Касиерката Мария Казакова, която се задължи да ги внесе на нейно име в пестолната каса. Настоящият протокол се подписва от присъстващите. Оригиналът на настоящия протокол е в деловодителя. 19 август 1903 година. Обяснителни бележки към годишна среща на веригата Варна 1903 година. Всички дати в протоколите са посочени според стария стил на летоброене по юлианския календар, използван в България до 31 март 1916 година. За привеждането им към нов стил е необходимо да се добавят 12 дни. Тодор Стоянов 1872-1952 Един от първите ученици на учителя Бен Роден в Пазарджик, завършва земния си път в София. Работи като чиновник в Пазарджишката община и секретар в окръжния съд в Бургас. След създаване на общество Всемирно бяло братство е дългогодишен негов касиер. Доктора Става дума за доктор Георги Миркович – 1826 година, 1905 година. Бележит български възрожденец, един от първите ученици на учителя Бен Садоно. Роден и завършил земния си път в Сливен. Завършва френско-католическо училище в Цариград и медицина в Монпелие, Франция. Работи като лекар, участва в униатското движение за църковна независимост, създава проект за български училища, сътрудничи на революционното движение. След 8 годишна каторга в Диарбекир, работи в ново освободена България като директор на гимназия, създава спиритическо дружество Милосърдие. Деятел на Червения кръст и депутат в областното събрание. Издава списания «Нова светлина» и «Виделина», където публикува първите статии на учителя Бен Счита се за основател на българската класическа хомеопатична медицина. Протоколът и бележките от 1903 г. са записани от Пенио Киров. Анастасия доктор Желескова, 1845 г. 1931 г. Една от първите последователки на учителя Бен Садоно, бележита деятелка на българското женско благотворително движение. Родена в Одрин, завършва земния си път във Варна. Сестра на именития революционер Атанас Озунов, съпруга на доктор Младен Желесков. Завършва гръцко и френско училище в Цареград. Преводач от френски на спиритическа и таусовска литература. От 1890 г. живее във Варна заедно с доктор Гамиркович, член члено спиритическото дружество Милосърдие. Дългогодишен председател на Варненското женско благотворително дружество Майка. Основател на благотворително дружество Милосърдие Мария Казакова, 1852 г. 1908 Една от първите ученички на учителя бе Инсадуно. Родена в Сливен, завършва земния си път в Велико Търново. Завършва американски колеж в Стара Загора, учи в Русия, практикува спиритизъм. Дългогодишен учител и заместник директор на Търновската девическа гимназия. Оставя богата кореспонденция с учителя Бейн Садоно. Виж Петър Дънов писма до първите ученици. Издателска къща Астрала София 1999 г. Пенио Киров 1868-1918 г. Един от първите ученици на учителя Бейн Садоно, роден в Карнобат, завършва земния си път в Бургас. Работил като учител и комисионер. Дългогодишен ръководител на бургаското братство. Оставя богата кореспонденция с учителя Бен Садоно. Виш Петър Дънов, писма до първите ученици. Издателска къща Астрала, София, 1999 година. Милком Партумиан. Един от първите ученици на учителя Бен Садоно. По време на събитията визирани в протоколите живее бургас, Името му няколко пъти се споменава в кореспонденцията на учителя Бенсадонос Садонос Пенюкиров и Тодор Стоянов. Списание в Еделина. Езотерично списание издавано от 1902 г. в град Сливен от доктор Георги Миркович, като продължение на списание «Нова светлина». В него учителя Бен Садоно опубликува първите си статии – «Тайните на духа» Хио Ели Мели Месеил – Мисли и опътване, благовремето и своенравието. учителя Петър Дънов, той иде. Издателска къща Бяобраство, София, 2004 година.